السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا اندله على مفلولزوت وكلمه kuadilikumbushana kuhusiana na saumu yetu ya Ramadhani. Leo insha Allah na kali mafupi ambayo inafanana na darsa kidogo. Saumu hii ya Ramadhani ambayo tuko nayo mwanzo ilikuwa kabla ya kufaridhishwa au iliyofaridhishwa saumu ilifaridhishwa, sawm, ilifaridhishwa katika marhala mbili. ufaradhi wa saum imefardhisha katika marhala mbili. Marhala mbili yani hatua mbili. Hatua ya kwanza ilikuwa ni hatua ya khiyari Ya marhala tu at Ni marhala na hatua ya kukhiarishwa baina asiyam wal it'am. Baina ya kufunga nakulisha Kwa hivyo ikawa anayeweza kufunga anafunga na anayeweza kufunga lakini hataki kufunga anatoa fidia na ikawa inaruhusiwa. Lakini pamoja na hayo ilikuwa inafadhilishwa zaidi kufunga ilikuwa ni bora. Na ni pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala waala alladhina yutiqoonahu fidya ta'am miskini. na wale ambao wanaweza kufunga alafu ikawa hawafungi basi watoe fidia watoe fidia ya chakula kulisha maskini hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzo kwa hivyo ikawa anayetaka anafunga anayetaka anatoa anatoa fidia lakini soma ikawa ni bora zaidi Marhala ya pili hatua ya pili ilikuwa ni tayyinusiyam ni kuja sasa kuainisha farz saum so na kuifaradhisha kuwa ni lazima bila ya khiyari ikawa sasa hakuna tena khiyari Allah jalla kasema faman shahida minkum alshahra falyasum atakaa miongoni mwenu mwezi basi na afunge na ili watu wasipate wasiwasi kwamba hapa imeamrishwa kufunga jeu wenye dharura Allah Allahikasema wa mankana maridan au ala safarin fa min ayamin okhra ame atakuwa mgonjwa au akawa safarini akashindwa kufunga huyo hesabu hizo siku aje alipe katika masiku mengine kwa hivyo baada ya hapo ikawa sasa uh, faradh saumu ya ya Ramadhani imekuwa ni fardhu 'ala al Baada ya Allah kuiwajibisha saumu sasa ikawa ni wajib kwa watu wote. Watu wakagawika sehemu uh, takriban kumi, Yaani kukawa kuna watu aina kumi katika watu ambao wanaohusika na ibada ya saumu ikawa kuna watu aina kumi na watu hao insha Allah Taala tutawasoma hapa kwa, kwa haraka haraka kwa kwanza kabisa katika hao watu ni al almuslim muislam albalighu alaqilu almuqim asalim al min almawani' ni Muislam awe Muislam mtu mwenye sifa hizi zipatazo tano awe Muislam alifikia baligh mwenye akili tena awe ni mkazi sio msafiri na awe amesalimika na vizuizi vinavyomzuia kufunga huyu mtu aina hii yajib alaihi الصيام ni wajibu juu yake kufunga muislam mwenye akili alefikia balek mkazi naam ambaye ni mkazi tena ambaye amesalimika na vizuizi ya kufunga huyo anawajibika kufunga ni lazima afunge huo ni wa kwanza Wapili pili ni mtoto mdogo ambaye hajafikia tamyiz hata kama amefika tamyiz hajafikia baligh mtoto mdogo ambaye hajafikia baligh la yajibu alaye siamu huyu hawajibiki kufunga mpaka afikie baligh mpaka afikie umri wa baligh akifikia baligh sasa anawajibika kufunga lakini akiwa katika umri wa kuweza kujitambua miaka saba kwanza miaka 7 kwenda juu sasa ndo anaelekea miaka na umri wa kufikia baligh anatakiwa aanze kuzoeshwa kufunga wazazi wamhimize kufunga ili aizoe baadaye akija kufikia baleghe. awe sasa tayari ameshaizoea saumu na awe sasa anafunga huyo ni mtu wa pili mtu watatu ni almajunun. Kicha kichaa mlemavu wa akili huyu yeye hawajibiki kufunga mpaka pale ambapo akili zake zitakaporudi mpaka atakapopona ndipo atawajibika kufunga mtu wanne ni alharimu alladhi balagha alhadayan ni mzee kikongwe ambaye amefikia hatua ya kwamba hajitambui ha, hajui alifanyalo ashakuwa mzee sana huyo mzee wa namna hiyo ambaye sasa amefikia hatua hiyo anakuwa tena sio mukallaf ikiwa hajitambui anakuwa sio mukallaf sheria haimkalifishi kutekeleza maamrisho ya, ya sheria kwa hivyo huyu anaruhusiwa kula huwa anakula na wala hakuna fidia yoyote atakayolipa mzee huyu wala kulipiwa na watu wake mtu wa tano mtu ni alajizu ani siyamu ujizana au ajzum mustamran ni mtu aliyeshindwa kufunga na kushindwa kwake huku ni kwa kuendelea kushindwa kwake ni kwa hake, kuendelea wala yur, wala za zawaluhu wala haitarajiwi kwamba ku, kuna siku ataweza kufunga huyo lakini ana akili zake na ni mtu timamu kabisa ila hawezi kufunga kama vile mgonjwa wale wazee sasa wazee wengine wale ambao wana wana akili zao timamu lakini njaa inawasumbua hawezi kufunga hawezi kuvumilia njaa naam watu kama hao la yajibu alaihi siamu haiwajibiki kwa watu hao kufunga lakini watalisha chakula hii kulisha chakula kwa hawa watu hali ya kuwa wameshindwa kufunga kwa nini analisha chakula wasisamehewe moja kwa moja. Hawezi kufunga na sheria ya Kiislamu haimkalifishi mtu jambo asiloliweza. Kwa nini tunawaambia walipe fidia? Ahlul ilm hapa wameangalia kwamba huyu angekuwa na, na uwezo angefunga lakini ameshindwa kufunga. Sasa akose kabisa hizi fadhila za kufunga? Hapana wakarudi kule nyuma wakati saumu ilivyofardhishwa Allah jalla waala aliweka swala la kulisha chakula linakaa badala ya saumu swala la kulisha chakula linakaa badala ya saumu pale ambapo ilikuwa anayetaka anafunga au anatoa fidia ilikuwa ukitoa fidia ndiyo wewe kama umefunga yani ilikuwa ndio kama ume, kama umefunga kwa hivyo huyu sasa asikose hizi fadhila naye atoe fidia itakaa badala ya saumu na itakuwa kama vile amefunga Na, itakuwa kama vile kama vile amefunga hivyo huyu mtu ambaye anashindwa kufunga kushindwa kuendelea huyu anaruhusiwa kula bali si wajibu kwake kufunga atafungulia na atalisha maskini kibaba cha chakula ambacho kibaba cha chakula ni robo tatu ya kilo mtu wa sita kwa haraka haraka ni msafiri lakini sio kila msafiri wanasema idha kana idha lam yatahayyal bisafarihi al-iftar ikiwa safari yake hii hasafiri kwa hila ya, kwa, ya kufungulia yani sio kwamba anaanzisha safari ili apate kula bali ni safari imetokea yeye ni mtu wa safari lakini sio hila na ujanja wa kufungulia huyu msafiri huyu anaruhusiwa kufungulia alafu atakuja kulipa hizo siku ambazo alizo uh, ambazo alizokula mtu wa saba uh, alkismu sabi ni mgonjwa alladhi yurja bur'uhu ni mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona huyu wagonjwa wa namna hii ambao wanatarajiwa kupona wamegawika sehemu tatu Wamegawika sehemu tatu sehemu ya kwanza iwe kwamba la yashuqqa alayhi sawm sou. sawm hayumsumbui ni mgonjwa na sawm haina shida kwake wala haimdhuru akifunga hakuna tatizo huyu anawajibika kufunga kwa sababu hana sababu ya kutofunga kwamba yeye soumu haina shida kwake ni mgonjwa lakini saumu haina shida kwake basi anawajibika kufunga. Wa pili yashuku alayhi saumu. Saumu inamtia shida. Anapata shida akifunga. Wala yadhurru lakini haimdhurru. Akifunga hadhuriki. Huyu anaruhusiwa kula na inachukiza kwake kufunga. Inachukiza kufunga. Aliokuwa anapata mashaka. Akifunga saumu yake inasahi lakini inachukiza kufunga anaruhusiwa kwamba Eh anatakiwa wanatakiwa ale sheria imemruhusu kula asifunge mtu watatu ni iwe yadhurru asawm saumu ina mdhuru fayajibu alayhi alfitr hu ni lazima afungulie kwa sababu anadhurika kama akifunga anadhurika maradhi yanazidi au atakufa na au anachelewa kupona kwa sababu ya saumu huyu anawajibika kufungulia na hatakiwi afunge hawa wote watatu hawa hawa wote watatu hawa wa kwanza natakiwa wafunge. wa pili na watatu wakija kupona watalipa hizo saumu zao mtu wa nane watalipa soumu ambazo walikula wakati wakiwa wagonjwa mtu wa pili mwenye hali ya pili na hali ya na hali ya tatu kama mtakumbuka nimetaja mgonjwa ambaye inatarajiwa kupona tukasema ana hali ngapi ana hali tatu hali ya kwanza iwe somu haimsumbui hana tatizo akifunga huyo anawajibika kufunga wa pili saumu e, inamsumbua lakini haimdhuru huyu inapendekezwa kwake kula lakini akifunga haina sibibaya ile inachukiza kisheria watatu ni yule ambaye saumu so mdhuru. Naam. Saumu na saumu so ina, so ina inawajibika huyu ale alafu watakuja kulipa mwishoni baada ya kuwa wamepona. Mtu wa nane, ni mwenye hedhi na nifasi. Hawa ni wanawake wenye hedhi na nifasi, hawa ni haramu kwa kufunga mpaka watoharike. Akifunga saumu so yake hali na anapata dhambi. Mwenye hedhi na na nifasi Mtu wa tisa ni mwanamke anayenyonyesha au mjamzito mwanamke ambaye anayenyonyesha au mjamzito huyu naye ana hali mbili ikiwa anahofia nafsi yake kudhurika au anamhofia mwanaye. ima anajikhofia mwenyewe endapo atafunga atadhurika au anamhofia mwanaye. ikiwa anajikhofia yeye mwenyewe anaruhusiwa kula na hii kwa ahli ilmi atakula na atakuja kulipa siku ambazo alizokula kwa sababu ya ujauzito au kwa sababu ya kunyonyesha na ikiwa anamkhofia mwanai ikiwa mwanae, pia anarusiwa kula yani ikiwa anahofu hofu kwamba akifunga mtoto tumboni atadhurika au mtoto atakosa maziwa huwa anaruhusiwa kula anaruhusiwa kula kwa ajili ya kwa ajili ya mwanai hapa ahlul ilimu wakawa wana kauli mbili kuna wanasema kwamba atalipa kibaba tu cha chakula atalipa saumu atalipa soumu tu na wengine wanasema atalipa saumu na kibaba cha chakula kwa sababu amefungulia kwa ajili ya mtu mwingine si kwa ajili yake na kauli rajih ni kwamba atalipa saumu tu hata kama amefungulia kwa ajili ya mwanai mtu wa mwisho na wa 10 ni mtu ambaye amehitajia kufungulia kwa sababu ya kuokoa maisha ya mtu mwingine huyu yeye ha? anarusiwa kula anarusiwa kufungulia e ili apate nguvu ya kuokoa mtu mwingine mfano labda kuna mtu amezama kwenye maji na inahitajia mtu wa kuogelea ili aende akamtoee kule kasaura anahitajia afungulie akawa anahitajia afungulie ili apate nguvu ya kupiga mbizi aende akamtoa yule mtu kule kwenye maji basi shirini amruhusu afungulie alafu atakuja kulipa hiyo siku au anamuokoa mtu labda mahala pometokea janga inahitajika nguvu naye amefunga hawezi kwenda pale mpaka ale shirini amruhusu kula mtu huyo ili aweze kumokoa yule ndugu yake ambaye alie katika hiyo ya madhara haya ndo machache ambayo naendelea kushana wa mchana huu leo yakapomwachukulia muda wenu Allah jalala tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri Subhanaka subhanakallah wahamdulillah shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik